Surja El Ahkaf Mekase 35 varje Bismillahir Rahmanir Rahim Me emri në Allahut Të gjithë më shirë shmit Më shirë plotit Ha Mim Ky liber është shpalur prej Allahut Të plotë fuqi shmit Dhe dhe të urtit Ne i kemi kryuar qijet dhe tokën Dhe qfar gjendit mi distyre Me qëllim të plot Dhe me afat të caktuar E me gjithatë Mohuesit shmangen nga ajo që është paralaj mëruar Thua ju A i shihni ata që i adhuroni në vend të Allahut? Më tregoni qfar pjeset të tokës kan kryuar ata Mozval, ka ndo një piesë në kryimin e qieve? Mësilni një liber të shpalur para këti, kuranit, ose ndo një gjurm tjetër të dijes yunore, nëse flisni të vërtetën. Kush është mëjhumbur se a i, i cili në vend të Allahut, u lutet atyre që nuk mund të përgjigjen deri në ditën e kjametit, e që janë krejtësishtë pa vetë dishëm ndaj lutjes e tyre. Kur të tubohen njerëzit në ditën e gjukimit, idhuit do të jenë armiqë të tyre dhe do të mohojnë adhurimin e tyre. Kur mohues dhe u ledzohen shpalje tona të qarta, atë a thonë për të vërtetën kuranin që u vjenë, kjo është magjie qartë, ose, atë a thonë, a i, Muhamedi, e ka triluar vetat të, kuranin. Thua ju, por nëse unë e triloja të, ju nuk do të mund të mëmbroni nga dënimi i Allahut. A i i di mësë mirit të gjitha shpifje tuaja për të, kuranin. Mjafton a i, dëshmitar ndër mjet meje dhe jush. A i është falës dhe mëshirë plot. Thua ju, unë nuk jam i pari i dërguar dhe nuk e di shfar do të ndodh me mua ose me ju Unë ndjek vetëm atë që më është shpalur dhe kam për detyr vetëm të jap para lajmërime të qarta Thua ju, më tregoni se që do të bëhet me ju Nëse Kurani është vërtet prej Allahut e ju e mohoni ndërkoj që një dëshmitar nga bite Izraelit Dëshmon për vërtetësinë e tij dhe e beson atë. Kurse ju tregohen i kryelartë, me të vërtetë Allahu nuk i udhëzon në rrugë të drejtë njerëzit e pa drejtë. Mohuesit thonë për besimtarët, nëse Kurani do të ishte ndonjë gjë e mirë, ata nuk do ta kishin besuar atë para nesh. E përderisa ata nuk e pranojnë udhëzimin e tij. Ata thonë, ky është një trillim i lasht. Para Kuranit është shpalur libri i musajt, një udhërë fyes dhe mëshirë për gjithë njërzimin. Ky liber, Kuranit, e vërtetonatë. A jeshtë shpalur në gjuhën arabe për t'i paralajmëruar ata që bëjnë të këqia dhe për t'u sjellë lajmet të mira punë drejtëve. Pa dyshim, ata që thonë, zoti yn është Allahu, dhe pastaj qëndrojnë në rrugën e drejt, nuk do të kenë arsyje për të friksuar e asë për të dëshpëruar, kur tu vijiv dhe kja. Ata do të jenë banor të gjenetit, ku do të qëndrojnë për gjithmonë, si shpërblim, për ata që kanë punuar. Njeri unë, e kemi porositur të jeti sielshëm nda i prindrëve të vetë. Nana, embarta të më mund dhe më mund e lind. Ai mbartet dhe ushqehet me gji për 30 muaj, dhe kur arrin në moshën e burrërisë, e imbush 40 vjet, ai thot: O Zoti, më frymëzo që të të falenderoj për begatinë që ti më ke dhënë mua dhe prindërve të mi, edhe që të bëj vepra të mira, me të cilat ti do të jesh i kënaqur më dhuro pasardhës të mirë tek ty kthehem i penduar dhe ty të dorëzohem këta janë ata njerëz të cilëve do t'u apranojmë veprat e tyre më të mira e nuk do t'u avëm rë veprat e tyre të këqija ata do jenë banor të jenë banorët e xhenetit ky është premtimi i vërtet që u është premtuar Mirë po, ndo njëri u thot prinderve të vetë. Uff, ju, apo më premtoni se do të rinjallem, ndonë se parameje kanë kaluar shumë brezni? Kura ta i drejtohen Allahut për ndihmë, duke i thënë djalit, mjerë për ty. Beso, sepse premtimi i Allahut është i vërtet, a i përgjigjet. Këto janë vetëm prallët e popujve të lashtë. Njerës të tillë do të pësojnë fatin e kombeve të kaluara, prej gjindeve dhe njerëzve, ndaj të cilëve u përmbush fjala e dënimit. Vërtet, ata janë për herë të humburit. Për të gjithë do të ketë shkallë të caktuara, sipas asaj që kanë punuar, në mënyrë që Allahu ti shpërblej për veprat e tyre. Askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi ditën kur ata që kanë mohuar do të vihen para zjarrit do t'u thuhet ju keni shfultëzuar gjithë të mirat në jetën tuaj tokstore dhe jeni kënaqur me to ndërsa sot do të ndëshkoheni me dënim poshtrues sepse keni qenë arrogantë në tok, pa kurfar të drejtë dhe nuk i jeni bindur Allahut Qutojev la nefisit Ad Hudin kur e paralajmëroi popullin e vet në Ahkaf ndërsa ka pasur paralajmërues edhe para tij edhe pas tij kur u tha Adhuroni vetëm Allahun Unë me të vërtet kam frikë se do t'ju godas dënimi i ditës së madhe Ata u përgjigjen Vall a ke ardhur të na largosh ne prej hyjnive tona silna atë dënimin që po na premton dhe të shohim nëse thua të vërtetën. Ai ufa atyre. Vetëm Allahu e di se kur do të vijë dënimi. Un kam për detyrë vetëm që t'ju përcjell mesazhin për të cilin jam dërguar, por un po shoh se ju jeni popull i zhytur në padije. Edhe kur pan një re që u dukse vinte në drejtim të luginave të tyre, ata thanë, kjo re posjel shihun, jo, u përgjigja i, kjo është ajo që ju e keni shpejtuar, një erë që më bartë një dënim të dhemshëm, që me urderin e Allahut shkatëron të shdo gjë. E në mëngjez, u panë vetëm shtëpite tyre të, të, të zbrasë ta, ja kështu e ndëshkojmë ne, popullin keqëbërës, Ne i kishim bërë ata më të fuqishëm se ju, edhe u kishim dhe natyre dëgjimin, shikimin dhe zemrën, por as dëgjimi i tyre, as shikimi i tyre, as zemrë ajtyre, nuk usolen kur farë do bije, sepse më huan shpaljet e Allahut, ata i goditi ajo me të cilën talëshin. Edhe më parë, ne kemi shkatëruar vendbanime rrethjush, e oa kemi shpjeguar atyre shpalje tona, që ata të mund të ktheheshin në rrugën e drejt. Përse nuk u erdhe në ndihma tyre idhujt, që i adhuruan si zota, krahas Allahut, për tu afluar të ka i? Vërtet, idhujt, i lanë baltë ata. Këto ishin vetëm gënjeshtrat dhe shpifjet e tyre, idhujtarve. Kur ne, dërguam të ty një grup gjindesh për të dyuar Kuranin, ata kur erdhën i than njëri tjetrit heshtni dhe kur përfundoi leximi ata u kthyen te populli i tyre si këshillues ata than o populli ynë ne dëgjuam një libër të shpallur pas musahit i cili vërteton shpallje të para ti u vëzhon nga e vërteta dhe tregon rrugën e drejtë o populli ynë përgjigjuni thyrësit a Allahut dhe besojni ati. A i, do t'ju afal gjuna hetuaja dhe do t'ju shpëtoj prej dënimi të dhemshëm. Ndërsa ata që nuk i përgjigjen thyrësit a Allahut, nuk do të mund t'i ikin ati në tokë, për ata, s'ka mbrojtës tjetër përveç ti. A ta janë në humbje të madhe. A nuk e shohin ata, se Allahu, i cili kryoj qijet dhe tokën, pa u lodhura spak në kryimin e tyre, është i fuqishëm t'ingjal të vdekurit? Po, a jështë vërtet i fuqishëm për që do gjë. Ditën, kur ata që kanë muhuar, do të përbalen me zjarin, do të thuhet. Val, a nuk është kjo e vërtet. A ta do të thonë. O për zotin tonë, a i do të thotë, Adherë shion i dënimin për mohimin që keni bërë. Prandaj, ti bëhu i duruëshëm o Muhammed, Ashtu si që kanë duruar me këmbëngulje të durguar i të vendosur Dhe mos kërko shpejtimin e dënimit për ata. Ditën, kur të përjetojnë atë që o është premtuar, Atyre do të duket se kanë qëndruar në tokë vetëm një çast të ditës. Kjo është shpallje e qartë. E kush do të shkatërrohet tjetër përveç popullit të pabindur?